نډه را مثلا نه د فکر سره خو ځکه دا نن د 2 غنتی درس شپته دی بابا دلارا ان قبله دیهم الی بی قبله اخپل ها غنا کان والاجو باغی باندې قل للایل مشرق والمغرب خاص الله رب د مشرق ومغرب دی يهدي من او الی صراط مستقیما توفیق ورکړي چاله جووالي په تر بده لارې نه هی دا منګا سره نور مانو کیو مانو توفیق کړو وَكَزَاهَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطًا ده رنگه گرزولي مئتاسي وطول گه وَسَطًا غَرًا عادلًا وخيارًا غَرًا چه الله قواهی کی پیشکی نده غره دیکنه لده قونو شوه ده آل الناس ده ده پارا چشه گواهان پخل کو بانه چه الله قواهی کی پیشکی ده دلان دی او ده وسط غرا درمیانا هم وسطن یردل عنام بقضیه ازان ظلط اهدل لیال بمهزمی ها وسطن غرا و یکون الرسول و آلیکم شهیدان اوشی رسول دا صبح نگوان نبی علیہ السلام بگوائی کئی صحابہ بگوائی با کئی باج خلق دادی شهید نمرا دو داخلی چی حاضر او نازر من گوائیو چی حاضر نازر دو شهید مانا اخلی لتكون شوده على الناس سره بیاس کې بګواشي او بل دا چې د نبی اسلام کم دجره نوغ او غورله نبی اسلام به خاص خلکو ته راغلی وي خاص خلکو ته یعنی غار ک چې کوم نیني د خلک دی هغوی ته راغلی او ممسلب کلي لتكون شوده الناسو يكونونه بررس علیکم شي او د نبی اسلام م چېروس ومره دا روان دی مطغه بیا د نبی اسلام نه بهتر شو زګر دغه دا شهادت به کوي کنه او حاضر ناظر به ګر بیا نو که شهید مان دغه اخلي بیا غوډونه بیر اسلام دوي درجه کې توکټو غنل مساله وبیا په ډیره کې ډیرو خلکو ته به کېړي زګا زه یې په ذریعہ ام به رااله نورې طریقې هم به زیات شي نو بیا خدای نړی اسلام در درځي ته هغه ځوله چې حاضر ناظر مانته اخلي ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول تاسوبانګه وا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منا درزل القبلة حاجبي باغبان مي الا لنعلم ما امرت به باراشخ قره قوم يتبع الرسول يسوق تابي دا تاريكي الرسول ممين قلبوا على عقبها داع جانا چوي بوندوانه او دا ګران کار دي وين کانت له کبيره نه اگر جودا کارгран الا للذین هدانا مگر پاکستانوں جی توفیق ور گڑی وللہ ذکر نبی علیہ السلام سره سمل گیریو چہ پمانز ولالو میچ حکم ورتاو چھ نبی تو اللہ ترحت نبی علیہ السلام را تاب شو نور برس او قبلہ بدلش وا نہی کن تیڑ خلق بیا لالو او دا کران کارو زگا چ امتحان کول لاگرانی او کله کله په ملګرو باند چی امتحان کوا چیمτιαن پنه کې نو پاتان لګید ملګرو په ملګرو کله کله پوځ ګرځوا پته چې دا ملګره د امتحان دیو کنه دي دی. کله کله دا ملګری د مرځي خلاف خبره کوا چې راغله مرځي خلاف خبره دی کله راغه درسلام الله نو پوي دا سړی زما خیر خوا دي زکه ما دغه مرځي او د طبي خلاف خبره کړو د ما سرومان الله نو دا زما مخلص ملګری دی په ما ځان په چې تا د هغهه د مرضې خلابو خبرپ وکړه اوغې تر راونه شړل چې دا داسې نه د پکارو کار داسې کار او دا س د پکارو او داسې په کار ده نو پوه دا داس ستاعمل کې نه دی دا منافق دی آ درته دا چلکه یو کله کله امتحان کوم او دا راضي په سړیبانې تکی پرضي پووج را ځي زمونږ استاس پر معیل اللهما محمد ې ا چلقرآ محمتلهی چې کله او فات شو نوزل شپې درې دما. اولا ہنم اسوالو کو چھے اللہ داکار خوگران دے توحید و سنتو یو ترد دا شیخ چھے دشمنان نے اغیبا سر روچت کی بل ترد تنظیم چھلو اللی او بل ترد دا و اخپل ملگری پکی داشت دیدی چھے اغیبا پکی پسات کئی نکار ڈیر زیاد گران دے اللہ یا حمد راکا اکڑک میں کھا دا گران کار دیں۔ الله بس حمت راک او کار ګران شو اسان شو او مخ کی باندې روان دي ترقې کوي زوی طالبای کی شیخ القران رحمت الله علیہ د امیر کړه عمان خو یې ما به وی چی کله غټه ونه ولاړنګ دا غې لاندې وړو نه کار نشي کولی ترقې نشي کولی مې شیخ جون دیوی ندی په موجودګی کې بده کار وکم آ خو شي کله و فاجو نو ما کار شروع کړه په او وخت بیا ملګرو بدا مطالبه کوم چې رسالات توحید او سنت دا شایه ک هغه غران وا نشای کې د باندې ما با دلته مضمونونه لیکل په خپل باندې انومونه په دې ملګرو وا چې پلانې پلانې د مضمون پلانې لیکل د پلانې لیکل عقب ما مردان ته ویلو حالت په میصفاق او رساله بشایښه اوس خو دې په خپل ځلو کو کمپیوټر باندې لیکلې کېږي او هغه کار سانشه ررسالی شا کږيقلمی جهات شو د سانانی د لاس جهات کوي چې کله مقام را شي وخت را او داشان د جبې جهات کوي او درسونه دي او جاری دي او خ په تقي کار روان دی ډیر ملګری داسو جارو د جباتو نه کارواې سیې او نقلل دکومتتونو سره ډغې رالی د جمات شااد ته سونه او حکومتتونې ن سپورکل د ب نظریر حکومت ته نور. هغه نسپور نی ني ملګري شو او جنگي مو غټو یو ملګريم پکې نه د زخميش او جنگي غټلې ده هغه فاته مونږ له او ډیر ملګري داسیو ژيو ډیر تنجمونواله دا ژيو چاوی د جذباتو نه کارواغي سيته نکړل دي چې څو وخت لا غوکلل داгран کار دی الله چی چاته آسان کین الحمدلله کار خو په ترې روانه جهاد روانه لساني روانه د لاس روانه وما كان الله ليعطي إيمانكما ددين وهم دفقي وهم دارتوا جلاش پالس ولسمي ہشتے کم مل چھویری بیت المقدس تاغ بزا یشی نو جواب کیں وما كان الله نبي اللہ ليعطي إيمانكما جزای کی منز نہ ستاس د ایمان د و جنازہ کتازم مومنان یی ان الله یقننا لا بالنازل رؤف رحیم وقال کو با نیوا مہربان نے قد نراه تقلب واجهہ فی السماء پتہ سره وینمږه پریشانی دمک تھا آسمان کی برا ها مږه وینو ولن ولیاں نگا وا بلو تعالرا قبلتنا قبلتا ترضا اخ وخ بخا غل رایندان حدیث کی راوی جناب علیہ السلام په اول وختونو کی قبلت بر برکتل چکل واه راضی او د تر دوه ها راغله وی خوخه وکي هغه لرا نو اول وخت سره لګي او دا د اخر وخت یاندہ بته د حق وق کی د اقبل او څه پتاي ترازونه ني چې کوم شوبات دي خو پروا مه کوه ته په د حق کې وجه والله وجاکا والوا مصل سترالم جنارام پترا د بیت الله وان وه سو ما كنتم کمږيتا سو لو جو کوم وړوي مونه خپل شطره په طرب د بتل الله و الذينا ب شقا کسانه اوتل کتابه چې ورکي شوي دی کتابه ل یا لمونونه خا مخابږ نهحققه چې دا بد لې بد لدلله کبلې حق <تصفيق> دي میرب بم د طرپ در د دنام الله بغااف ولا ته لنا کجرې را وړیا کسانوطان اودل کتابه جوورکې شوی د کتاب بکېار دلیل ماته به اوې ببل کا دویتاب بدارري نهکه ستا د ک بی وما انته بتاب ت تا بدار کې بلهته د ک بی کطور تااراق مدلیل پیششي وما بعض هم نهدي بعض لی بتاب انته بعض د کبلی د بعضو خ په کېګ د خپلو کېمیوبل سره نه لږ ولهطبباته ک چتته تادار شي وا او هم زدی د خوای شو من بعد دما جاکه منميرو دا غنا چې راغلیته تعلم انکه عزله من الظالونه یقینته په او کې د کمی کوونکشيان سران د یو د ناره او خال په چرته لاړ نه شکرې بیاوه د ظالمانو آګه سانچ ورکړې وې موږ د ویلره کتاب یا ريفونه په جنې د پیغمبر لرا یا وي قبلي بدلي دولره کما یا ريفونه ابناهم نک څنګه چې په جنې خپل زمانہ ابن سلام رضی الله تعالی انو آغا کوبي زنه بي اسلام زماتیر بچی دي او نه زماتیکو بچی دی نو ګندی او زماق پلو بچو کی شک کی دے شی او نبی علیہ السلام بارا کی زماق شک نیشی کی دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسی دے او افتاندے والاقول کو شیطاق قولی خبر اکڑا حق خبر وکړه اکڑا کما یاریفون ابنا عملکا جی پیجنی خفل زامنان و این فریقا یقنا یودالامن ہند دینا لیگتومون الحق آخا مخا پتائی حق و هم یعلمون او دی پوئیگی الحق من ربکا حق دا طرفا د wala ta kunanna min al mumtarina namake ga ta da shau kunna parad no da zab ki pthvi ban ne wa li kullin wijhatuna de ki li kullin ki da tanwin da awaz da mazaa pon le he na ra ghale we aw aga mansufala che li kullin manali kulli qaumin da har qom da paraw wijhatun yo taraf da makhkool le wa muwliya jre makhkawun ke لا أستطيع أن أعطينا إنما تكونو كمزيكي تاسوياتي بكم الله و جميعا رب ولي تاسول رال الله تول ان الله بيشك الله على كل شيء انقدير قدرت والدي ومن حيث وخرج تاركم زينشي وديت فوالي وجه کا نوال ومخفل شطر المجين حراما تربت بيت الله وإنو يقنان داولي دل قبلي للحق وخام مخاق دي دربستانان وَمَا لَاوَ نَبِيٌّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنِ الْخَبَرِ أَمَّا تَعْمَلُونَ دَأْسَنَا دا شِتَاسِيكَ وَهِيَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ آدَ أَلْسَوَقِچِي وَدِيدَن وَلِوَجْهَكَان وَالْوَامَقْبَلِ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَطَرَفَ بَيْتِ اللَّهِ وَهَيْسُ مَا كُنْتُمْ أَوْ كَمْ ذِيكِ شِيْتَازُون وَلُجُوا كُمْ نَوَارِ مَخْنَقْبَلِ شَطْرَ بَيْتِ اللَّهِ دا هیڅ ماګوندوم و لږه وا کومه بار بار ویلی تقریبا پنځه ځله ویلی دا وله دا دی وزن چور سمرات کې نو رد به بار بار کې عادت بدلې نو عادت گراني عادت بدلول چې عادت بدلې چاله نو دا رد بیا بیا کوه او نقصان نه بیانوا او چې کله ته دا بیا بیا باندې نو دا د ځډنه هغه او دا بار بار دا ورته ځکه یې سم ما کوم دوم په ول وجه او جوه کوم شطرام زمون استاد فرمایل ها وېځه مجري قبلهتين کې دي الله چې ما айه کې مخ کې محرابو آيو محراب تیار بو سره ان یو پکښتا ها عرب قوم ته الله مضبوط کی هغه چې کله شرک یاد دې به داد ناراو ويني ماغه ختموي کې دې بل يقبل الاذري قبلتهم خلقوا بقينا قبلنا مبلونا قولنا دي وجنبي ورانا كي ها فوالو وجواكم شتره فتراب بيت الله شتري ويلي شتر ترت ويلي كي ديني ديري شي اني خانقابي تا مخوا له وي اني خانقابي تا مخوا ول ها ديني دي ناوي وي جي نا دي قبلة اترس دو داس دو داس دو اترس او داوی ہاور دے شترے وی لے لے خدا دے دی زمانے دے مجتہدین بینو زموں استاد فرمایا یو زلی شری القران رحمت اللہ علیہ با وی درد کی دا واقعہ بیان اولا ہاں روان نے او پلارہ بان دی جی نسخہ لے کی دي دی لی دی چا خل کو کی ہاں پولیس تی او ما شومانے پر قبر نو درولی افو قبرونو باندې ما شومان امتیاز کوي چې میتیاځي کوي مثلا سړی وای چې ما ته پوڅوګ چې دوي په قبرونو دا امتیاز ولې غري پولیس ولې درولې وی دا قاضي شه به کم کړې وای مې چې دا دسي به دا به قاضي چې قبرونو باندې امتیاز خلک وکړي خو ما سونه وی لالما مخې چوره زیدما یوځې کی یوسړې دې آ پولیس راګېر کړې دي او قبر کې خخه یې ډېر وېنه غواړم نه غواړم وېنه غواړم نه غواړم قبر کې خخه یې یالو وېنه غواړم وېما ته پوسوخه چې داست چلني وزیر قاضي یې هو کم کړې مې چې دا نه شکایتي نه وې مخ کې لاله ما چومي قتل نو څه خلې دې هبو کې یوسړې چوکړې دې او بادرانگو بور سره کوي کئی او د امسی پیچاو لے ده نوی ما چې پوزو که چه داس چلنے وی جی دا قائزی اوکم کرو می دا دا دا سی قازی دے دا پلیت کارونہ کئی اوی لارما قازی دا چه لارما قازینا می جی زپر لار را دا مو دا سی واقع دا او واقعی دا چې سا خلق دي او معجومان په قدرونو درویلو میتیاز کوي وی او دا ماهو کم کڑه ده. وی جید اوه دیسه چلنه. وی چل داره. چه کل بازه دی معشومان و مور پلارو. او او بی باورتا نسیتونه بازه تیم که کول دا باورتاوی چه لویشه نبیابره لپا قبر میتیازیم نکوی. موی مای چه ادره گا دا مور و پلار دارمان خوبوره کمورلا. نوی دا علکان می درویلی چه با دی قبرونو میتیازی کهی. وي خاجما یو بلا واقع اولاد چه قبر کې یو سړی دفن کوو خا کی خو هغه به چې څنګه غواړم نه غواړم وي او ني زمو مشتهي چې کلا کلا اجتهاد کې خطا کیږي باندې کلا کلا راوالم مرو عالم دا غیري مقلدين نه ځانته مجتهدين وي او فقه ته دې کنزلی ذلک اي په مدرسو کې بغیر د دغه هدايه بول کتاب د فقه لپاره يجوزيان لفیق نه اله وانا نشي پیش کوله د هداینه پیش کوي علاوه په ګلولین د تا محتاج دي مثلا نشي رئیسه په غیر د دینا نو اځه مشتنیده میا ما وې دا سره روښیو و می درما وعده کړو چې واده مې ولونکو نو به نو شه تاروښیو جوړې کالا چې روښیو نو ده ده نه ما بل دپنیکا کړل زکه ما کتاب وکته نوې کله کله فقه ته محتاج یم نو فقه کې دا مسله چل مفقود کلمیته رخصه په شان دمړي دي نو مې چې هغه تو درې کاله سور رخصه ولې نه دی, دی په شان دمړي نه دا هغه څه نه بلته پني کا کړم ني چې دراغه نو ماته ویل چې دا شان زماخذ خو بل چې بې نکاحه تدادي ذکرینی مې خطه دا هي خاونی زاته کومړي ها ته مړو دا مسله د فقه کې چل مفقود کلمیته ترخصه نو مړي نوما هوګه مګ چې دې اخخ نو دې ډېر وی چې نه غواړم نه غواړم کومه خخوي به چې دا خپلګه نه غواړم کومه مخه خوي امه دې ډېر وی وی خجی ما بل یو واقع یو او وګ یو سره دی دخر لمته په چوره بادران غلو ورسکی آو ز را کیم میا ما دې سری کي ته خراب شي وا او د تیپ کتاب نو کې را دی جولاب کج تخ مخیارن ها جول جولاب جل آب پا زیبان دو جل آب که. جل مانا دا خره لمسه پی جل تیٹی که. آب پا او بوکی او دروی. او تخمی خیارین او دا بادران گلو بور سراو که. تا نوی دا ماورتویلی دی. وی خجی ستاسو اسم گرامی سده نم ستاسو سده. وی زماغ اقپلنم بی قاضی منصور ابن موسا خو قاضی اگا غٹی مرگی توی پارا بای که. نزک سر نبسی کو ما نه نسی کبوتر سی کنتر سی. او منصور دهنو منصور دهنو منصور دهنو منشی نو ده تقریبانو لسی روی مزیم چه من نسی، ریتل سی، چٹاکی سی، زکر کوما او سورو آغا تشپیلی تاوی نو زکر سرنفسی کوما عزیم چه سور نسی، فوق سی فوق ده پیاز ده پردی تاوی و نرک کردی تاوی لیکی او اِبن دینو اِبن موسی دینو اِبن نسی زک سرنپچ کوم د اِبن فزیبان بنتا سی لور سی او اِبن موسی نو موغاٹو ویکتو توئی وي. نوغاٹو ویکتن سی پاشم سي. او ساش رین سی دا دیرش توئی نو زوی ما کسرنپچ د ن او پان نو زما خپل نو کو قاضی منصور زما سفن نوم دے کبوتر تالفوق بین دے پشمپانزا کبوتر تالفوق بین دے پشمپانزا دا کبوتر تالفوق بین دے پشمپانزا دا لرا آلا انویدا قبلا دا ددسی دا او دا ک پتراستان وشتری ونے پترا پیونے وے بیا کو چیتاسو ساپ او دروی دا سیو کو دا اپمانز کی درے دا کو تاسو ٹول اینے قبلی تے نہیں خان کا ب کوڑا گندی کوٹانے دا نو چابورتا مخرا جی دا چابورتا نرا جی سو بتی اخو بیا و دا چې ګونو درې گئی ودا قبليته چې تاسو یې نه قبلا وای بیا و ګونو درې گئی دا را لاله دا کبوتری تل فوک بنت په شامپانز داداله دا. نه الله یو ګونه لناس علیکم حجه دا کار مې کو دی د پارا چې نشي خلق لره پتا سبحان د دلیل الا الذين ظلموا لکنا کسنج ظلمی کړی دي منهم د دینه دلیل نشي په باطل وباندی په دلا الهو باطل ولا تخشواهم نو مې رېږي د دینه واخ شونی زما او ویری گئی ما دا خبر وکړه څه دا پاره ليو دې منه مدي دې دا پاره چې بورک نعمت په لالې ګمب تاسو باندې ولعلکم تهتدون او خامخا چې تاسو ملار سملارشي کما هر سنافی ګم رسولا کما پزید نه سب کې واقېره صفت د مصدره محذوفه دی په معنی د مثلو او مصدر ولله مفسرین مختلف روباسي کله اتیمو نیمتیت مامان مثلما ارسل نافی کوم یا باجی وئی فضل کو روح نی زکرانا روح تو زکر دیرا مثلما ارسل نافی کوم یاد کئی مال را پشاند یادو لو پشاند داری چلی گلیم تاسو کې رسول ها دا مختلف و را راو باسی کما ارسل نافی کوم رسولا لگا سنچ ملی گلیو تاسو کې رسوله من کوم ستا دونه آیاتنا دووای کو مع یاد دینا لستلی تاسوانې زمن غ یاددوننا او یز کې کومپکو ل تاسو د دا داخللا کې تعلیم د قرآ او سنت به ورکې خلکوله او اخلاق ب پاکې غط اخلا پهه ب پاکې ویلی مکمل کتابښی تااس د کتاب وال هک مهديسه ووهلی موکم معلم تکونو تعلمون تعالونهښایی تاسو چې تا س ب نه پوهې بس ګروهنی اذګرو کوم یاد کایمال را په تابیدارې باندې اذګرو کوم یاد بکم تاسو په نعمتونو الا اذا ما تابیدارې کې چې تاسو نعمتونه زیات کمه نعمتونه د الله در کما سورۃ ابراهیم کې الله فرمایي صد نمبر آیات وم یک بیا لرسمه پارا ساتا و اذ عزن ربكم لا انشكر دوما كلا كي اعلان کر استاسو ک تاسو ته بيداری وکلا لاز دي دنا کوم خامخ ازيات بکم تاسو نعمتونه بدل زیات کمان ولا ان کفرتم ک انکار وک تاسو ان عذابی لشدید یقینا عذاب مخ مخ سختي نو دلتم نفس کروني اسکركم مطلب درام واسکروني یاد كئ ما پتاب دار رئي اسکركم زياد بكم ستاس و نعمتون هام واشکروني شکرو زمان ولا تک فرونا ونا وشکری مکوئي شکر داره چلالله احکام پزان امانی اس امور مسلحات ذكر كئی ذكا قبلة بدل شوا نو خلق باعتراضونه كئی زلد تنگ شوئ ده نو راشا امور مسلحات لزور ورکا یا ایو الذین آمنو هد ایمان خاوندانو ایستاینو بسبر او صلا امداد حاصل کوي بسبر او مان ز باندې دینید ویلی امداد حاصل کوي پمړو او قبرونو باندې ان الله معصابین یقن الله صبر ناکو سره دین ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات تسلی ور کوي اوس شورو شروع ده مناظره کې خبره قتل ته مرک تو رسیده که مرد شده اللہ پر دین بانده نو مردنه وَلَا تَقُولُ مُعَيْلِ مَنْحَا چَاتَا يُقْتَلُو چِ وَجْلِشَ پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کیا مواد دا بس امرو بل کی جو دی وَلَا چِلَّا تَشْفُرُون لِكِن تَا سُنَا پُوِگِ دَا وِي پَ جن بانده حیات برزفی دی حیات دنیا دی نو حیات ب اغه جدا ده او حیات د دنیوی جدا ده حیات برزخی اغه اعلی ده د حیات دنیوی نه د دنیا د جنات د برزخ غ جن اغه ډیر بهتر ده او تابی ده اغه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته پوس کړي چې دې احیاء بارے غوښته او بارے د څه ریما ریماد دې بارے کې د نبی علی السلام نه ته پوس او نبی علی السلام سلام را ته فرمایلیو چه ده دوی روحونا آغا ده شنو توتیانو پا ججورو کی دی او عرشتا زولند دیدی پینجریو پایی کی دی سهر را اوزیو پا جنت کی گردیو سیل کوي او ماخام بیا پینجرو ترا واپس چی اللہ را بلی زد تی تا پوسو که یوزل چه تاسو سا گواردی اوید اللہ منگا بسو گواردو سهر او گردو طول نیمتو نا نیمتو ماخام واپس چو nga la de no chat ne ma tuna ba kami biate allah so ta poso ka biya padrim zalbandi maqwi war allah war allah che war ta kala pasaloram zalbandi ni nuju allah manga asir da waalu chimanga juandika duniya tambuza chimanga stapalare ki biya shihadansu suka de shahadat aghwan aghad iriyat te shahid ta chimangwan de shahadat pa waqti milawi gi da bulchatani milawi da mafawas شهید تا د شادت په وخت کې دیدار الہی نصیب کیږي عام مولوی ته نصیب کیه. او دیدار الہی دا چې کله جنت ته کله جنتیان لا شنو په هغه وخت په جنتيان ته ملوي دا غي نه رسو او شهید تا د مرګ په وخت دیدار ملوي دیدار الہی نجیب اته م کوي الله به ورته مشکات کې دره واجتا الله به ورته چې د اخ استادونه منزوريږي اږي روحي راغله په بلې نازته آ الله وینېشتلې دنیا ته ویره راغلې په بلې نسته غلې ویګر دي چرګ دي انا د انسان نه بیا چرګ جوړته او یې غلې کارګر غلې اوټره انټره کې شاوځي په ور کې او وروه راغلې داګه دي ګردي نو کار د سوپري نو کار د خوراک تاسو په دښته سوپري مردار اخري ښا انا کو انسان مړومې شهید مړوي پخ پاک دا الله په دین مړوي دا مردار خور جوړته نو دا تاسو خپل پلاړ یا د خپل د خپل روري زاتو کې به عزت اوول دې دا وین چې د دې د دنیا په شان ژوند او مونږه وایې د برزخ ژوند هغه د دنیا نه اوچته کډوی دې نبی له او حيات الانبیا وین او د نبی له او د ټول انبیا تنقې یوګو دوڅه درجه نه قطه درجه تر اوستل دغه دنیا هغه ژوند د برزخ هغه ژوند هغه اوچته درجه والو وین اوول دا چې د اسلام د حيات دنیوینه منکارو کو چه حیات دنیاوی داغش تده وسه داغی نیم انکارو بل آیا اونو علاکی لا تشورون بلکی چوندی ریتا سنن پویگی داوی پا جنبان دی زمان اوستاز فرمایل ویشیق القرآن نوور اللہ مرقدهو تردیری کی مشینو او لال آغا با تردیری تا لال داغا مشین نو کرو او منشینو آغا شیخ تا وځي پولیس راځي په مخابان دلته او دا میګان راځي هغه خپله تنګول کوي چې په پنځه ملاقاتو کې یو دا یو دا دي او دا خبرې کوي به راځي وي او غلي وټو ویغا وی, وی, وی د جمعه کې دي میګان هم د مولایم راوستي وي میزور پسی ورا لمه چې جمعه ته ورا لمه څنګه اوس دنیا ناس تدا، میاگان ناس جو طول اگا مولا چمیو کتا مراد که ناسی و غڈ پاٹکای واله ره سم غڈ تیره، پاٹکیلا تی نسم نفکایری میاگان ویدار یه غڈ مولا هم درپسی راوز ده امام ویجرا و غڈ مولای ورنم خواه کی ورسا ها وی تسوید ده ملو بارا کی ویما وردوی چی تم ورداملوی وزم ورداملوی ما وی نکنا. دا شي د نشي میچي دی خلکو چی خخ کړی دی وای ما چی تمه چی د نشي دی خلکو خخ کړی دی زما يم چی خلکو خخ کړی خبره خلاصه ده وای نه د دې شیطانو بارک استه خیال لې ما چی تمه چی د نشي دی مې هغه غله شو جواب نشي کوله غله کینا استه خبره نشي کوله وای ما ورته استاده مطلب دې هغه خبره نشو کوله وای ما ورته استاده مطلب دې دا چداکم خلق مریشی ویو زیدار نته لبلدارته تی دی او برزخ جن ته تی دی نو دا, دا, دا, دا دنیا پشان ژوند که وی کنه اخرت پشان د برزخ پشان ویو دا ق مطلب مې وی وی مې خچي مطلب به وی او تی نه معنی کنه وی مې دا خو مړنی مړی او هغه وی کنه دا مړنی وی مې شکن دی کی وی چې ژوند دی قران کی ورته خدای وی چې ژوند دی, دی ترا والا قران مې قران مې را واغستو دله می ورکه او دل اپ کی واره ولنا زی بارا وله په له او دوی مای چې تراکا او چې پانی می واره د دادې په کیراو مای دادې خو نه وی ها وی خضر ته معلوم دی خاص نه وی ها وی مای ښه د دې مانته لګاو کا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات مو اي اغا چاتا چوجليشي چو وي دي بلا ريدا لک ملو وي ماي خاچ وجليشي خور توي کنا ويا وجليشي وتویم وي ماي خلق تویتاسو خبری تغوخت نی یوبی او یخ دیوی چوجلیشی وی دی ازیم چملی دی نو وجلیشی یبروک فرغ دی مڑ اگتے ویلی کیگی چاغا بدن روگی و سېرم ساته تلوي او ساتي وته وي داکه تمه وې او وجه لشي هغه ته وې چې پدری مزري زري زري شي ټوکلي ټوکلي شي وي او روح هم ته وې نه زه خو چې پدری روغ دي او سېر بروځ ته تلوي دي چې نه بدلونه قيمه شي وي زري زري شي وي ناګمیان چې کوم راوله غول دي ملاته وي داته غوپسل غنم ځهاته غوپسل دنه ځه کېو براغه دي کبه ورکلا بل براغه دي کبه ورکلا نارل ټولو وتل ژوند تل نجمعات کې دی پادیش او زپادشمی واده هی ماتوي چې لا تا ما سره څه لګوي ما یې چې ما سره سره چل کړی و دې کومه سره شل روپي کړی دې شل روپي ډیر شی او 15 روپي وې میخه کړه ها وې شل روپي را سره کې ډوډۍ ممنا دا کولې و چې راځه دې ته مې خپل تا نو کار ته مې چې دلته ډوډۍ شابه تیاره کوي مونږه زري له به ما ما کوله ماوله کرایم ورکولا پیسین وره الله وره کریمین سو روپے ہا چې دا واخله دا خرچ شوه هادا چې به ابادر انسانو حضرت شیخ القران نور نو الله مرقده ننج راغه نم جون دے داغه مشن جون دے پترقې دے هغه دینه مال قربان کړي او دینه ځان قربان کړي او دا توحید او سنت دا باغ دای پخپلو وینو باندې جون دے کړي تا له کړي وین ولاتقول چې دا یو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَكَمْ وَعَدَ بَسْمَلُو بَلْ اَحْيَا اُن بَلْ گِ ژوندې دی ولای لا تشرو نا لې کې تاسو نه پويږی دا وي په ژوند باندې الله یې تاسو چې څنګه ژوند دی منګ وایو کړه د دنیا د ژوند په شان ژوند یې وایي نبي ابي ذاتي ورلکه زګر د دنیا ژوند کې ډېر نقصانونه دي او د برزخي ژوند کې نقصانونه نشته دومره سورته آل عمران راوالوي 169 یاد <تصالح> <تصالح> ولا تاسبن الذين نقضلوا في سبيل الله امواتا 169 یاد <نترحاد> او ګمان مګو با ګزانو باندې چې وجلې شي په لار د الله بل احیا ان بلکی جووندی ان دره بین پنی ذرا باندې یورزقون رزق ور کولیشی رزق ور کولیشی جووندی دی الله پنی ذ اور رزق ور کولیشی نو دنیا جون کې دا نقصان شته چې روړې او خري رزق او نو تقاضه و خامه خا کې انو قبر زخی جون دا وایي چې رزق ور کولیشی او تقاضه کوي نو قبر کې بیاسه چللې هغه کې دا تقاضي زه کم ده بیا به کې دا غوړته دا غلط نسبت وکړه هاري ز قربولې شو دا الله په نېسبه جنت په رزق کې دا کمال لري چې هغه سره تقاضا نشته دی خو راځي سومره کې جنت کې نو کاي با الله یې زمون نه چیپ کی واغې کې تقاضا نشته هم حدا جن د برزخ د جنو دا نړۍ جن د جنو او چتې کله انبيیاء له د دنیا د جن په شان جن, جن وای نو انبيیاء له پلي درجه نه راغورځول ولا نبل وانکم خامخیم خَامَ خَامَ دیان کو بشئ من القوی یوشید یرینا یره په دربانې غردی امتحان دی یاری دې او بوكي. بوكي. دي. دي. بي دا چې یره په دربانې غردی اشتغالاب جلسې بوکی میټینګونه بوکی شابه د شادتګر دی پلانې ورزی په چاپی په لگے یو دا دا داوله امتحان دی دوی مولجوې دلوګینا پتا باندې بلو غراولی تند بدر باندې راولی زمون استاد فرمایله شیخ القرآن رحمت الله علیه جنه ولګ جنه بوته او دری ورز اوالا دوڑای نووار کردی دری ورز اوالا نحال پا جیل کیو چه سلورم اورز باندی او اوی منگا خویلانو پاقا وقتی اوی منگا لانو خوی شیخ رحمت اللہ چی بے جیل تبوتو نوی کور که با خالق رالل او بے وی چی شیخ با نن تورو بو تبوزی او ننی ور تسپیو گو گو گکلی ری و ماستے پیچو لی دی او نن بے پسپو با نی خوری او خ اغم ډیره বাহাদুর وا او یغي په ورتدوي چې د الله د دین د پاره تللی ری کښې هیڅ شوقار څور تر کې پروا نه شتري اغم বাহাদুর الله یغي تم مخیرت نصیب کییل جیل دی بوډو د ری راځي په جیل کې وو دوړې ان را ور کړې څلور مورز باندې چې د جیل نه راوخو ها نو پولیس ورته دوړې مخه ته کې خو چې دوړې وخرې وای شي رحمت الله علیه په چې دوړې خوږي خلک رزق خوږي نه تا زاو او په بریته به کوتي دا حیواله په شوندو به جبر اخلا وی پولیس رايان دي چې تاسو څنګه سره دي په وحلو دین نه دي په لږه تند دین نه دی ا دې د خپل خبره نه بري منګ وي کو چرتلوګي په تیر کو مسلينه واوري دی خو الله پیدا کړو ک ان ربک لم یخلق لخشته سوا هم من جميل ناس انسان الله دې یاري د پاره پیدا کړنو ولجو ا دلوګي دلوګي ان بيان مذربان دي را ولي کله کله بڑو ډوړې سره ثاني ملاوي آ سينه چې وتاخته ها پنځبيردا مونږ یو کال یې ماسره څه ځان راول په کال باندې هر کال یې پنځبير کې ډېر غني پریا وله ورځ کې ډېر جات تکلیفي ډوړې تکلیفې د وځي په دونا ټوک ټوکلا ډوړې ملاوي لا حل نشتاد آ دې نور څه تنظیمم نشتاد چي یاد بل څه چاغه او راکه کی یالانه مهتون توحید سره جاتي ما ځان تر کسان را اوسي ما ګورې زته لوګي تندي سره عادتې ما استاد په تر اتا نشته کدي کې مې پوښی کړل ما ګورې لوګا تندال تا ډیر را اوس را ته واه یک راتکته نه نه بزې راځه او کلا کی مرادي چيزو بیا وینمنګ کلا کی استاد ما خر از چيزو ته خو چا یا شپه ګره هغه ټول د تاسو د مایدادو لوګي تندې داډېر ګران کار دي قران چې د کیګي دا لوګي تندې سره ویل کېږي چې د کیګي ول جوید لوګي و نقص من الاموال قران سره توحید سره الله دا امتحانو راولي و نقص من الاموال د کوموال د مالونه مال به کمیږي دا نقصان به درته ملایويږي ول د نفسونو مال بدل کله کله خراب کی استاذ احمدان زریری یا غبد اللورانی هغهله بندې یو کله به لوټ کې او کله ورته ورو لګي وال <سؤال> انفوس یو د نسونو نتهې تلیب میلاوي سرات او د میونه میوا په میو کې خواګې وسه شو دی بچیر دی تادار او خوک بچی دی او س مراتته میوي بچی به درله ووجنی حال ل زما استستا ملا نهعاعرف اوغوی یو ذکر کولا یو ځای ک و عالب مسله کولا اوواغلی چې کله مسله ده توحید بیانه اولا داغه یو بچه ای راوسته او داغه پا مخ که پا گطه بانیسم لو علاله که او یا غور تکتل داسته او بیا یویلی چه دا امتحانونه په انسان بانده اللارا ویلی پروان نشته ده داغه یو بچه ری که بچی را لالال که مسئله نه صوب و رشمی جی بچه لیگی مسئله بیانو وست او د دمیونا دا سو شو خوف جوه نقص من الاموال انفس سمراد پنزه امتحانه شو دا پنزه امتحانه و پنج بریه پتا بانده با رازی بوره و که مساله ده اکرا که مساله نکیه نو بیاوی شیخ پریده و خلپتا بیتری ده ها حسنوی چاته چا... چا نقصانه نرسه گوڑ که کی بیا که نا دا پنزه امتحانه برازی افتاک سو رازی دی او رازی دا پنزه امتحان ده و دو رازی خوشحالی ده و بشری صابر دا مثلا الله تکلیفونه سره را لګلیدا کدی کی تکلیفونه نه د ابراهیم علی سلام نه به تر انسان وکړه پیدا کیږي دا الله خلیل دی خلیل باندې دومره سخت ویلې غرض نبی علی سلام دا الله حبيب دی حبيب باندې دومره سخت ویلې غرض دی لوګي وتندې الذین اذا اصابهم مصیبه اه کسان کله چې رسیږي د مصیباتو <تصفح> قالوا اینا لله ای شیکه موږ دا لایو وینا الہی دا الله درا ګرځې دونکو اولائک دا کسان علیم ثلواتون پدوی باندې شابه سیرې میر ربی د ترپا در په دوی نه ور رحمتونو مهربانی شاباس مهربانی د ازین دو امتحان کې کامیاب شې واولائک هم المهتدون او دا کسان ویلار لارموندون دونکو نه نه هم اعتراض تن صفا والمرواه من شاعر الله دا نه هم اعتراض دی نه هم اعتراض کوي چیتمنګا د بوتان د عبادت نه منې کې او د صفه مروانه په خپل باندې توافونه کې دا ته وله کې صفه او مروه باندې دو بوتان پراتو اصحاب او نا اعلان په زمانه د جاهلیت کې او صحابو هم کې کله کلام هغه باندې سې کوي له منډي به والي نا زونه کې او شاک په پیدا کېدو چې دې باندې خو بوتان پراتو نو الله جواب ده مشرکین ناموګه ان الصفا والمروه من شائر الله صفا او مروه د نه خو دین د الله نه لري که جاهلان وبي بوتا نشو یوخې دي بي پدې الله حکم کړې لري چتاس پدې باندې ساي کوي او ساي په صفا مروه باندې پنځې ما بني فراحمت الله له واجب ده ومن حجال بیت اچا جهجو کرد بیت الله اويته مرایا عمره امران زیارت تاویلے کی زیارت د بیت اللہ کی فلا جناح آلے ہی نشت گناح پتا بانوی این یتو وفا بی حما چی توابو کی پتی دوارو دارد دا آغا سکی چی مشرکینو با گمان کاؤ چی پتی کی گناہ نشتا او دا گناہ دا پاکی اپلانے اپلانے پتی تواب نو الله چې گناہ پاکی نشته ومن تا تو آخر انچا چی اکلنی کی فا ان اللہ شاکرون علیم یقنن اللہ قدر دا عمل دا انسان علیم په انسان باندې او زجر ورکئی آغا چاہتا چاہاک پٹ کرے رئے دا الزام دو وجنا یہ رک مسئلہ میں ما باندې بخلق الزامونو لگئی نیکو نو آغا مولیاتا زجر ورکئی ان اللذین آبیشک آکسان حسین چو یارے گی گوارے پٹھا کی مسئلہ ان اللذین آبیشک آکسان یک دومونا چھ پٹئی ما انزلنا من البینات آغا چرا لیگی لیمنگ اخ والهُدٰا او نبي مرعليه گلی میم بعد ما بَیّنَہ او لناس رسو دا چې بیان کړي من دې خلکو دا خپل کتابی کتاب فقیدات دي او بیان دې مساله پټی نبي ورته راغلی او ورته دلایل بیان کړي او لا یک یلعنوہم الله دا کسان سان لعنت وې بدیبان نه الله ویلعنوہم اللائنون لعنت وې بدیبان نه لعنت وېن ګمخلوقات دې بددی په سیمسکي کې کنا ا هغه مسالې پټاکړې ده که ا ځین ملوون الله بس یقتداو کی نیت میکړم لوون الله پس الله اکبر ها اج مسالې پټاکړې ده او د ورته ګناه ویلې چې را د قرآن ګناه شو او س توبو باسمه نو به طریقې څه ده منبر ته به خوږی او تقریر به شروع کی چې دا مسله می پټاکړې و نو مپو شوی او زه انسان ما خطا کیږي د انسان نه او زه دې نه توبو باسمه د مولا توبې دریشو د ذکر ان الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ مَا اسْتَجَابُوا لَن نَّجْعَلَ لَهُمْ عَذَابًا بَعْدَ مَا ظَهَرَ الْبَأْسُ وَبَيَّنُوا بَيَانُهُمْ قَوْلًا إِذَا تُبُوا عَلَيْهِمْ ذَاكَ سَن مَرْحَمَةٌ مِن بَدْءِهِ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشِغَا غَكَسَانْ جِكَافِرْ دِي وَمَاتُوا مَلْشِو دِي وَهُمْ كُفَّارْ داک اثان پا دوی بانی لانت دال لارے والملائکت او دا ملائکو ونناس اجمعین او دا تولو خلکو دالانت یا نی پا لانت کرائی کردیم تول خلق پا لانت وئی وئی تو لانت دیشی پا پلانی خالدی نبی آمیش کی لا یخفف وان ام العذاب سپک بنشید دین عذاب و لا ام ینظرون او نبادویتا محلت ورکریشی و ایلا حکم ایلا واحد پدی دی باندې حصہ خدمت که د دوی مهسا او زده دي دینار 176 یاده پوری د سیات نراوړي چې دا د مخ کې دواله هیڅ سرن تعلق ساتي او درو سوداله هیڅ سرن تعلق ساتي مخ کې حصہ کې د څه مساله توحید او نو الٰهو کوملا او بیار ور پښې د څه مساله اسبات د رسالت د دوی مهسه کې نو بات د رسالت په پدی کې وکي کی کی. محصر محصر محصر محصر کی. او مهڅه کې وبیا د جهاد مسلې هغه تبن په کې اشاره وکې سنورمه کې د انفاق مسله د نو هغه تبن په کې اشاره وکې و ایله هو کوم اله هو واحد اجت رواستاس واجت روا دی کیاو اله چاته ویلې کېږي شیخ عبد القادر جیلاني رحمت الله له الفت ربانی کې لیکلي دي 78 صفحه کې کله ما تاسو می دعا لای په وی وكل شيء انتخبه منه وترجوه فهو الهك قلبك لا يوافق لسانك وقولك لا يوافق فعلك قل الله اكبر الف مره بقلبك ومره باللسانك اما تستعين تقول لا اله الا الله ولا كف معبود الا ارغچات وچستاب باور ركي الا ور سرمين ده خدای تو کي الا ارغچات وچت دته ده خدای تو کي پژړبان ریزر زلوی چې الله اکبر او اجي ببان یو زلواي آیا الله حيام نه درځي چې لا اله الا الله او استاد لکه زر خدایان دي دا د لپیدنه درکې چتا اله هغه چا ته لکه کیږي چې ته حاجتونه غواړې حاجت سرګون کې و اله کو مناه واحد حاجت سرهګون کې استاد یې چې سرګون کې یو دی لا اله الا الله نشته حاجت سرګون کې بيدغنان الرحمن الرحیم ا مهربان رې خاص مهربان رې ان فی خلق السماوات والارض دا وسیجه شروع ک دا په مسله توحید باندې سي ديلیل عقلی وین ان نفی خلق السماوات یک انن پیدای ا دا آسمانونو والارض زمکو کې زمکو ته وګورې آسمانونو ته وګورا واطلاب اللیل او بدلې دو شپې و نار دو ورځې کې شپه ورځ دله بدلې والفلق لينت يوكشت يا غت تجريف البار چزي په دریا کې بيماین فهد الناس باز دي پیدا ورکي خلق او دان وما انزل الله من السماء مما ا اجر ليگل الاذ اسمان نسوب فايا بين الارض تا زكري پدي بانسمکا بادمو تي هاروستو چي دود دَوْ دينا وباصفيا من كل ذعبان وارقري والله والله والدبادونو والصحاب المسخر بينا السماع والارض ورئيز تابدار پا مين دا اسماع نظم كي كي سنه پا كي لا آيات انخامخان نقذي لقوم آقلون آقوم دا پارا چاقل لري دا عطا دلائل پا مسألة التوحيد ذكر كلا مخي پا مسألة التوحيد باني 15 دلائل ذكر كليو يا أيها الناصو عبدو ربكو ما دا يو اللا ولې تاسیې پیدا کړي ستاسو مشرانې پیدا کړي دي کې دلهپرش ګزوې دا اسممانې دله چت ګځېدي داسمان د اسمان اوورې زغونه پی پیدا ل کوي فلا جالو للله اندا دا الله سرهګورې شقانو ن نییسين نودلې ع د لایر کل سمانو اوزم کې پیدا کړي شپاو راځې تابی کړی دا کشت روان نه کړی دا باران درله ورنئ د تشو ککننا زرغوننی در لکي دا یا کھی کھی واگان د لاله رلی دیور یز تابیدار تو ګرا دزنه کې اسمان تر میان زا اته دلاید ملتا دي کرکې الله ما اقبال هم فرمای ہے بیچ کو میٹی کی تاریکی میں کون کون د یاو کی مو جو سے اوټاتا ہے صاحب دیتا خیال وکا د بخار پر تیارو کی دا تخمون د لسرګ زرغونې دا د الله زرغونې کون لا یا کې کر پچن سے بعد احساسګار خاکی کس کی اے کس کا اے نور اے نورِ آب تاب دا دا اللہ چارا لگلی دی دی ہواگانو دی نور تو گورا دی سپوگمی تو گورا دی تو گورا کس نبر دی موتیو سے خوشی گندم کی جیب موسمو کو کس نسکلائی خوشی انقلاب دا دی غنمو دا جیبونه چاړه چاڑک کلی دی موسمونو تا دا, دا انقلاب دا خوشی خودلی ری دا اور تا اللہ خودلی ری دے خدا یا زمین تیری نہیں تیری نہیں میری نهی تیره باکی نهی تیری نهی میری نهی او بیا زان تا متوجیشی وی ویو خدایا او زان تا وی دازمک استا ندا استا دا پلار ندا استا ندا استا ندا او زمان ندا داد چاد آداد اللہ دا، دارد دلالاللہ پیدا کردی دی لآیات لا اللی قومی یاقلون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَادَ او زجر ورکی پا باندی او باذل خلق غنا سودي چيني سي بيد الله نه شريكان په مثال کې الته ويلي پينځه د لایلو نه رسټو فلا تجلول لله انداذا ذل توي ومن الناس ميه يتخذ من دون الله انداذا باذل خلق غنا سودي چيني سي بيد الله نه شريكان په مثال کې يحبون هم كه بالله منك ايتسرا فشان د مين د الله والذين امنوا وكان شان ديماني راول له اشد حب الله صرف دی په محبت کې د الله سره د مشرکین نه نخبلوا علیه او سره د مشرک بس مين نه نخبل الله سره مسلمان د الله سره ډیره مين نه کوي او مشرک بسې مشرک کوچدا بل معبود سره مين نه کوي نو هغه بل سره مؤمن نه کوي دا هغه مينه تقسیم نه کله د یو قبر سره او کله د بل قبر سره او کله د بل قبر سره ام نه تقسیم چې کینو پای کې د بابا منستمر کوي د الله په کې ور کوي او خیرات کې نو پای کې مو تقسیم کوي دا وشان سورة انعام کیا اللہ زکر گئی ایک سو چتیس نمبر آیات ازہور چیزا تلے ہوئے؟ ازہور ناراسته نا بوجراده نشه زناورا <snakes محبا> وجعلو للله مما ذرا من العرس چې دم راتنګي دې څه لراځي بار غبطه کیني او کله دل تراشي قران وجعلو للله مما ذرا من العرس غرزي الله لراځي چې پیدا کړې دې فصلنا ولنا نصیبان برحیف فقالو وای ھذا لله بذامهما دادا لا دا دپریپ گمان دپیکے و ھذا لشرکائنا داد برای خوندانو زمند پاروی پما کان لشرکائهم فلا یصلو الی الله کم چې د برای خوندانو دزيد پاره دین الله تا وما کان لله فو یصلو الی شرکائما کم چې د اللہ د پاره د غریش د برای خوندانو د دې تا چې کړه و دانا نا غانم به و شو نغی کې و ډیری جوړ کړل دایو د دا بابا په نومه دایو د دا الله په او دایو به ځان تپريخ ودو نو د بابا د نامیو د الله د نامې آ ډیری و کې خود اندازي نو کچرګه براله او د بابا د نامي هغه کې و له تیوالین نو خيري به شروع کړی کنزله به شروع شي لال او دا په دې رته به وی دایې سوګړل بابا برات بدری رورسي الله د ناميغه په پېدانې واړولې نو الله په کا الله کم چې د بري خواندانو د دې لپاره دی الله تنرې الله سره نو پری د بیا کدا تاسو ګندښ ویلا و ما و ماکان ل الله هو الله د ناميغه چې په واده د دې د ته پر رسیدا چیرګه پراله د الله د ناميغه کې به د بابا د ناميغه ته به الله غني ها وی لا غنی دی هغه بودری وې دا چې بېمانه سا اما يكمونا بعد یې غا دی بیساله کوي دلته د بیا محبت هغه دومره نه وي څنګه چې مؤمن د خپل راسره محبت کوي ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا لو شرطيا يرا فعل شرطه الذين ظلموا فاعل يرا از یرون العذاب دا ذرق مبدل منهو ده او ان القوة لله جميعا دا علت او دا دی پارا لما فاول شرک داور لا جزادا غور لا محضوبا دا پتا دا یران روئیتنا یا روئیت بسری مراد ده یا قلبی او دا طول دا مبدل منهو از یا ای صبر اللذین تدا بدل تشو مجموعات تخوی پی اخروی دی یاک لو لوت منعی واخلی نو بیا ام ترکیب دی بکی یرا فعل شرط اللذین ظلمو فایل شو از یراون الازابو دا ظرف مبدل منهو بیا جزا نقوالی او کجو کې وا ولن تخيف بخرووی مراده د دنیا تصویبی دنیوی داولہ د دیم ناخرووی ولو یرا الذین ظلموا کپویدیاک سانچ ظلمی کله ری ایزیرا پهحال د خپل ځانبان نی ایزیرا ونا لذاب اکل چوینیا ذاب ان القوۃ لله جميعا چویش کا طاقت الله الله شدید اللذاب بشکال لا سزا ذاب ولری نو شرک به نه وکړي استبر الذين تبو کله چې جدا شو کسان چې تا بيداری شي ودان مینه لزینا دا کسان نه تبو شي تا بيداری کړدان ور او لذاب او ويني عذاب او تقطعت بهم الاسباب او ټوټي ټوټي شي دی باندې پریشي په دی باندې آ مینه محبت یا پری بشي د دوی ترمنځ غریشته د مینه محبت اگر څه بغډ وړ شي وقال الذين اتبعوه فيران برما اغمريدان نجدايش وقال الذين ابوياك سان اتبو جتا بيداريكدا لو ان لنا كرتا نرمان كوي منل دوباراتل دنياتا فناتبرء منم بجودايش ودوينا كما تبرؤ دا لكجي جوداشو زمنا داد يوبلا اتبريه जिक्र कही جداي وباي كات چار دنياكي عق بيران دنیا کی بیده یوبل پسر با نزان وجه او آخرت کی بیوبل سر با اکاتی او دا قرآن زکر کی دو بیده نقشا لگه سورت سبار آوال ہوئی اکتیس نمبر آیات دوشتہ مسیح پارا اکد تیسه یاته وکال الزینا کفرو لنؤمنا بهذا القران ویا گسان چې ګفری کړې دې چاري نمونو مونږه دا قران ولا بالذی بندی او ناګه چې مخې دې دین دې ولو ترا الظالمون او کوینی تو کلا چې ظالمان موقوفون عند ربهم او درولې شي مخې درپلتا يرجو بعضهم الى بعض من القولا واپس کي با باجي دوي بازو تا يقول الذين صديفوا ابواي اګه سان چې کمزور شيو للذين استكبروا اګه سانو ته جزاني غټګن لهو لولا انتم لغن مومنين كنوي تاسو نومغ مومنان وې او تاسو واپس وي او تاسو ووي چرځي قران م م قال الذين استكبروا بوياكسان چې غټګه غټانو ځان یې غټګنه لولل دېنا کسانو ته استديفو چې زکمزوري غنه لې شي وو انا نو ستدنا ګم انل خدا تاسو د قران نا با د دا نه چراغې تاسو ته بلکونتم مجرمين بلک تاسو بغبلا مجرمان وَقَالَ الَّذِينَ نستريب بوي آ کسان چې کمزوه ګڻلي شويو لل الذي نبرو آ کسانوته چېغت ګڻلی شويو بال ماروليلي والناار بلکې تدرروونه دشپ دورورځجرګ پم کوي ه دا مروونهنا کله جو کمب کو منط نه پهبلله هي چې نا دام کار به کې پهټ بګېس بې منتیا له لماه اوله ذابههرکلا چې یناضاب وژاللل اغل لایانااک لذ او بګځو منګزن زیروونه په سټنو دا کسانو کې چې کوفرې کړی د حال یجدنا انلاما <سؤال> ما عملون بله نشی در <متحدث> کولی مګر داسې چې تا سوعمل <سؤال> دازن داځ زییرروونه ورتهول چېی زنجیر پسود دنیا کې اچاو دا ځکه چې دوی د حق پرسته خلاف غکولیو نو دا زنجیرونه ورته الله واجیدې سپوکار ورسره شو دا رنګه سوره تی اعراف آد نمبر 38 اتمی پارا دا تبریه دا و دین و ما بودینو قران قالت في اما من قد خلط من قبل کم من الجن والینسی او بو آئی زی پا غدلو که چتیر شویری پا خواستا سناده بیریانو بندیانو نافی ناری پا غور که کلما دخلت امتن لانت اختا هر کلاچ یو اڈلا هر کلاچ ورشی اٹ یو اڈلا لانت بوی پا قبل مسل بانده حتی ازد دار کوفیا تردی کلاچ را غنشی پا دی جانم که جمی ان دول قالات اقراهم لاولاهم و ابو ايرسني پاد د ک شران مشران کی ربنا اولای ادلونا اے رب زمنګا دې مشران موږ گمراه کړیو پاد دې مازا باندي نار ورګي دیل عذاب د چنده ورنا قالا لكل ين فين ابو يلاري اولرا د چنده ولاك الا تعلم لک انت سن پويږي وسو وقالت أولاهم لأخراهم هبوئين